Nem. Most fogom. Zokon benne. Én csak boldvan járok, sajnos kocsmában van Nem! nem. Hey Ferjanci! Elég! Kiel a járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlődik már itt? Nagyon muszáj készültem, és hoztam magammal néhány témát, de ha minden úgy alakul, ahogy szeretném, akkor itt alapvetően ma önök domborítanak. Ma, 2020. június 23-án, kedden, kettő perccel, 7 óra tíz után, Just a all the of amit hoztam, úgyis csak keserű, meg savanyú. Hát ha édes serülők vannak tele. Ma a 2020. június 23-a ked van. Ez a keyfejöncsé minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, valamint a netezők, valamint Fiala János. Interaktív műsora, amely bátorítja a kísérlet arra, hogy naponta elválaszok a fontos-na fontos, fontos dalontól. Ha van hozzá kedvük, akkor szórakozzunk. Nem feltétlenül úgy, ahogy ezt a rádió egyben szokták, bár ha megcsömörlök a klubrádiótól rádiótól, a karcefemtől, akkor Sut rádiótól, akkor Balázsékot szoktam hallgatni, végsem eredék a Bartók rádió. Csak a Bartók rádióval a fordulatszámot nagyon nehéz nekem legalábbis reggelente beállítanom. Borul derűs idő van, most éppen süt a nap. 18 fok van, ami biztató. 061-877, 0877, ez a telefonszámom, ezen érhetnek el, ha el akarnak érni. Ma 2020. június 23-án, kedden, másfél perccel 418 előtt. Na I loved him more than anything and I could not refuse him when he needed me He was the only one I'd loved and I just can't believe that he was using me Go through this alone Oh, he'll be coming down From Dover A nap egy csomó ketyerét szereztem be Kínai gyertmányú telefonjaimhoz here, lovely, Sokat vesztettek, hogy nem voltak ott A baby has been born But something's wrong It's much to still I hear no cry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 Szóval ilyenkor azt hiszem, már nem dolgoztam. Jöreget! Jöreget kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy nem kellene egy témát földönni? Nem, nem, nem, nem, azt mondjam, nem. Nem, nem, nem, nem, Azért, mert, ahogy mikor ön elmegy este vacsorázni a férjével, társaságban van, és csak úgy ülnek, akkor sem mondja azt, hogy dobjunk fel egy témát. Eltévedt asszonyom, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ebben a műsorban számtalanszor vannak témák, és számtalanszor az van, hogy az ember leül, nézi a naplementét, és várja, hogy történik valami, és ha nem történik semmi, akkor az a valami. Hát sajnálom. Mit sajnál? Hát mert van téma akkor. De könyörgöm, asszonyom, milyen téma van? Hát mondjuk a politika. De hát. önt a politika Amit mennyiben őt... érdekli a frigidelt, aki nyitja tele van politikával? Ha amikor ön fiatal volt, akkor ön politizált. Randevúzott, moziba ment, színházba ment, unatkozott, sportolt. Hát, Önnek akkor asszonyom, a politika egy póttevékenység, mert vagy egyedül van, vagy nem tud magával mit kezdeni. Hát akkor ez van, fiatal úr. Köszönöm, hogy meghallgat. Hát nem tess semmit. Viszont. viszont A dobjunk fel egy témát, az nagyjából olyan, mint amikor azt mondják a rádióban, tévében ritkában, de miután ez egy tévésített rádióműsor, most akkor zenéjünk egy kicsit. Ezt önnek küldöm, asszonyom, ez a kis tehén. A kis tehén. Én vagyok a kis tehén, ülök a fante dehén, lávam a én. Én a kis tehén. következik a egyik kedvenc nótája! Ha hallanak, akkor kiírhatják ezt, jajános, ezt az, de ha kiírják a telefonszámot, az még jobb lesz, 061-877-0877, szabad a gazda. Östejnek lett volna valamilyen búcsú koncertje, ha nem jön a koronavírus, hogy aztán mi lett velük? Lehet, hogy hirtel rájöttek arra, ott a kollártá mencel az élen, hogy akkor mégis megmaradnak. Zöld erdő mély, kis patak szélé, párjával é. Egy öreg cigány Vén öreg ember Nótája nem kell Nem kell a nótája Senkinek sem már se Szép tavasz járja Zöld a fa ága Kiskolambíga turbékola a fá Őszfeje kából Szíve kitárul Spárjához így szól a Hol van a hegedű Várom Tavasszal minden vidám Városba elmegyek máma én az öreg cigány Egyszer még hadd muzsikáljak Szívemben úgy igazán hogy Szeretném musikálni, Hogy él még a véd cigány. Öreg cígáj, a végcígáj. Jöpp! Ha nem telefonálnak, meg fogok reggelizni. Ez felhívás keringő, hogy vagy telefonáljanak, vagy reggelizzünk együtt. Vóna alatt a kompot hegedi. a vér lábain állni. A szívében mégis ott él a berék. Még egyszer meghirdetem a telefonszámot, a hirdek, és ha nem hívnak, akkor bizisten meglegelízzem 061 877 Vére felobban szíve megdobban és középre tippek az öreg Nagy Nagyság aztán nem egészen úgy van kialakítva, hogy lehessen rajta reggelizni. Nem tudom, ismer nem neked Könyörgöm, de sokat húztam réges réges. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönöm ezt a ébresztőt, vagy nem tudom mit, ezt a dalt, ez a kedvenc dalom, imádom. Nagyon köszönöm, viszonthallásra! Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Reggel megcsináltam ezeket a szent picseket, erről az jut az eszembe két dolog jut az eszembe. Mindenről eszembe jut valami, téma nélkül nem maradok soha, és önök se. Szóval, hogy egyrészt kaptam anyámtól annak idején még az iskolába uzsornát, Tíz órait, inkább tíz órait. Másfelől pedig, amikor külföldre megyünk a barátnőmmel, aki egy holnap lesz a születésnapja, kerek, akkor szoktam még szendvicet csinálni. De ha a kettő közül egyet kéne megnevezni, akkor azért mégiscsak az anyám által meg kell lennének. Amelyeket ki nem állhattam, de az idő megszépíti a szentvicseket. Csendes lett már a vél Kis türelmét a telefonálónak. Kis türelm. lesz a türelme. Öregvén anyuk a sírját, Mirákkal díszíti már. Fadgalom sírvad a Hogy élt egyszer egy cigány. cigány.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 reggelt, Éva vagyok, Örösszáról. Nagyon örülök, hogy végre együtt reggelizhetünk, Ezt is elmondhatom magamról. Szép napot! Ön mit fog reggelizni? Én tojás tehát és teljes kávét. És nem? Én, hát ez valami magos szendvics, amit én egyébként tegnapra vettem, csak a tegnapi napot elvitt a cica meg az index. Vagy kenőmájas, rakott nyelv, sajt és paprika. Ez igen, gratulálok, hát ez sokkal kompresszebb és jobb reggeli, de én sajnos... Kompresszebb? és nem ehetek bármit. Elnős, mit mondod, hogy milyen kompresszebb, vagy... Komplexebb. Komplexebb. Igen, igen, igen. Melyik az, hát, amit ön nem mehetne? Hát a, a, a magvas zsömlét... Meg a többit sem nagyon. Értem. De mindegy nagyon jó étvágyat kívánok, és Köszön, nagyon szép napot, minden reggel örömmel hallgatom, és nagyon jól érzem magam. Hála a jó égnek, köszönöm szépen. Maga a sik a maga a megállzik De becsülöm már hiszen hamar elill a nagy ögyör Hiába mászok én mindig jön ugyanaz a ködöl már is, meg is betom a hibáit Hiszen hogy odafett meg hallgatják a szimáit Húszom az árral és hiába látom, Messze a port, az élep leola, Én csak tovább írom a dal Nem tudom mi lesz majd, ha megunom az egészet De végül szint nagyon vittek, mi mielőtt elépek Én a szívembe zárom mindenkit, mi megérted És éppen nekem már csak ezért tett. Eddig sem adtam fel a hitem, ez után se fogom. Akkor sem abbe csúzik az élet, ha egyébként pofon. Még a szívember bármi lesz, a sírni lesz a sokon. Még tégot lesz velem a kicsik, kicsik, kicsik a világ. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, fiala úr. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm, meg! Amíg ön a reggeliét fogyassza... Nem, amiatt ön alap, önnel fog beszélgetni, addig nem fog enni, figyelek. Jó, de új. Én az érkezés idejét a nyugdíjogra megkaptuk, 82 éves nyugdíjasként, és abban van, professzor, doktor, Mészáros József elnök úrnak egy ilyen aktuális nyugdíj kérdései. Megengedi, hogy ebből egy mondatot idézek? Igen. A nyugdíj összege pontos lenyúlta az aktív életpályának. Kiszámításakor a szolgálati időt a karrier kezdetétől veszik figyelembe. A megszerzett jövedelmet pedig 1988-tól. Tudja, hogy ez mekkora hazugság, a legnagyobb igazságtalanság, ami magyar nyugdíjast érhet? Mert? Kérem szépen, egyetemi végzettségem van, és középvezetőként 41 év, 194 nap szolgálati idővel rendelkeztem, 25 évvel ezelőtt kerültem nyugdíjas állományba, 7400 minimál nyugdíjjal, érti az úr? Nem. 41 év. 194 nap szolgálati időben. Nem értem, de azt is értsem meg, hogy nem tudok ezzel a történetemét kezdeni. Hát egész egyszerűen ezek olyan részletek, amelyeket én nem érthetek. Hát ennek ön tudja ennek a részleteit, a megoldását is önnek kell megkeresnie. Nem Uram, tudom. na most elmondom, megpróbáltam a nyugdíjigazgatóságnál, bíróságon, alkotmánybíróságon, igazságügyminiszternél mindenhol de lehetetlen volt változtatni rajta, hogy érvényesítsen, hogy a szolgálati időmre nyugdíjat állapítsanak meg, mert akkor, akinek 15 év szolgálati ideje van, az is annyi minimál nyugdíjat kapott, mint én a 41 év 194 Jó, itt, val itt, itt, itt, itt valami nagyon nem stimel, és ha nem veszi rossz néven, mintha nincsenek előttem az iratok, de ez nem is a jogi esetek, nem tudok ezzel a problémával mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy ne zavarna engem az, hogy önt valami zavarja, de hogy ezzel ma reggel ennél hosszabban nem fogunk tudni foglalkozni. Az egészen biztos, azzal együtt, hogy nem szeretném sem önt, sem hasonló cipőbe bejáró szaktársait ezzel megbántani. Elnézést! Csak ami megállít, de tudom, oly esik a maga fajda megállzik, meg becsülöm már, hiszen ha már elillomány. Hiába mászok, én mindig jön az a gödör, hogy már is, meg a hibáit, hiszem, hogy gyógya fel meghallgatják az imáit. Vzom az áról és jába látom, messze, a bord, az élap leola, én csak tovább írom ottom. Nem tudom, mi lesz majd, ha megudom az egészet. De még ezt itt nagyon, mint mielőtt el lépek. Én azt nem bezárom mindenkit, így megérted. De simpán nem, engem már csak eszettem. Eddig sem adta fel, se foglom, akkor sem a becsúzik, az életen, még a szívember bármi lesz a sírni, lesz a sokkom, mindig a lesz felem, ami azt, amit a font! Kicsit szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem, nem látom tisztán a holnapot volt, lehet, hogy ebbe én amint belehalom. Félített borok az asztalon, ahogy tartja a kedve, mi ha bele iszom. Hogy rám, ha egyszer véletlen, Összefutnánk egy másik életbe. Emlékszem egész mást, a kaptam ezelőtt tíz évvel, Akkor még azt hittem, bárkivel elválok félkézzel A kellett egy évtized, hogy át tudjak jönni, Hogy ami meg fog jönni, az nem a többi ember, Hanem az én központú rendszer, Amit pont azért hoztam létre, Hogy ne kerüljek trébe, És nézd meg, hogy mit adom most az Isten, Mert semmim sincsen, Összedőd mindent, Megszűnt, amiben hittem. Ne lett volna a soson egy büdös nagy jó reggelt kívánok! Szeretném érdeklődni, hogy mit szólt ön ahhoz, hogy Horti Miklós unokája bocsánatot kért ennyi idő. Semmit az égegyet a világem. Készült vele egy film, megkérdezték tőle, hogy bocsánatot kér, és majd hogy bocsánatot kell. Aha, hát én úgy, úgy hagy hideget, hát ahogy van. Ezt esetleg én úgy gondoltam, hogy apró altal unokája is kérhetne bocsánatot. Persze, de ezen kívül is történhetnek keleten. Igen, nézze azt, mondjam, ami önben problémaként összefonódik. A komolyan mondok, önnek választ kéne tudni adni a van egy műsor, amely éppen nem szól semmiről, de most egész komolyan önnek a legkomolyabb problémája az, hogy elnézést kért a Horti Miklós és miután én mi igen, akarsz, ulog... igen, komoly probléma, és az utóbbi is komoly probléma, hogy a apró is illene. Hogyan tudja Jó, ezt a kettőt? Jóklédával Hogyan jártak. Jaj, hogyan drága, tudja? drága uram, ön gondolja ezt komolyan. Teljesen ugye? komolyan gondolom. Azt gondolom, hogy a pihent agyúságnak ön egy olyan mintapéldánya, amilyen nincs nagyon sok, bár a mai műsor azt mutatja, hogy nincs egyetül. Hát hál' Istennek pihent az agyam, és nem zaklatott, mint az öné. Az enyém picit se jó, hát akkor ebből elég. Köszönöm. Én is. Szinte minden megtehet, hogy be a család sallja a fényed, akkor feltehet bármát. Mert neki semmi se számít, és bortok kezdve gyakorló, amit csáték. Kicsikét -kicsik szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én, amit be dehalom a Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy mennyire életszerű az, hogy valaki elmegy a henteshez. És amikor azt kérdezi tőle a hentes, hogy mit kér, akkor azt mondja, hogy megmondaná nekem, hogy mit szól ahhoz, hogy a horti unokája, bocsánatot kért. Mennyi időnek kéne eltelni ahhoz, hogy a hentes azt mondja, hogy ne haragudjon, azt mondjam, hölgyem, uram, vannak ön mögött, engedje őket, hogy hadd kérjenek. Én össze vagyok tévesztve valami közéleti faktummal, aki Nyolc nappal a szabadságra menés előtt, amikor én rendszeresen csinálok úgy, hogy kiveszem sebességből az autót, és ahogy ezt a kerékpárnál szokták mondani, szabadon futok. Ha másért nem, akkor azért meg kíváncsi vagyok, hogy azzal a lendülettel, amit vettem, meddig jutok el. Hogy tényleg avval kell szembesülnöm, hogy ebben a szabadon futásban arról fogunk beszélgetni, hogy Horti Miklós unokája. Örülök-e annak, hogy Horti Miklós unokája bocsátott kért, és utána elmondom, hogy nem. Tehát a hölgyet egyáltalán nem érdekli a kérdésre adott válaszom. Ebből a szempontból egyáltalán nem hasonlítunk egymásra, mert amikor én visszautasítom egy-egy felvetésüket, akkor én azt nagyon komolyan megrágom. Sajnosan abstart utasítom vissza. És egyből azt mondja, hogy hát akkor Dobrev Klárának. és valójában őt Horti Miklós unokája egyáltalán nem érdekli, hogy Dobrev Klára bocsánat bocsánatkérése. Miért foglalkoztatja arról? Fogalmam sincs. Ráadásul, hogy miért kéne Dobrev Klárának bocsánatot kérnie? Ezt épp úgy nem értem, mint hogy az MSZNP, KB, Központi Bizottságához tartozó Társadalomtudományi Intézetben munkálkodó Kövér Lászlónak sincs magyarázkodni valója a kommunista múltja miatt, mert aki ott dolgozott, az nem volt kommunista. Hogy tényleg azt érte el, de miért el azt, hogy amikor én azt mondom, hogy itt van ez a szabadon futó kerékpár, beszélgethetünk a levendula színéről, a Jászmin illatáról. Uram, bocsánat, hallgathatunk. Egyebek között emiatt is negyekkel szabadságra mert hazudnék a ha tagadnám, hogy nekem is nagyon sokszor nincsenek ilyen gondolataim, de. Ez így oj van, ezt szerintebb nem mekészséges. Köpködnek mai napig rár, ez már nem az élybáösszedűben, nem is a talán már minden szóév kell a ember nem az bele, pohatorútik tell, amibűőtem. Nu 87t, 0 a 8787, de ha gondolják, akkor közéleti témákkal is bombázhatnak, legfeljebb nem vergődünk zöldágra, vagy zöldágra vergődünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én imádom, ahogy reggelizik maga, csinálta azt, csinált, hogy ez tesz igen, én csináltam. Igen. Igen, hallottam, igen, kicsit később kapcsolottam be, mert én, nekem három gyerekem van is, amíg együtt lakunk, én nagy szendvicsem voltam. Minden reggel mindenkinek szendvicseket készítettem. És, és, nagyon hova élveztem, és nagyon hiányzik, és most nekem ezt a régi életemet hoztam <gül> elő. Hova, hova, hova, lett, te, hova lettek a, a szendvicsemű emberek? Lettek, és Külön élünk, egyedül élünk. <gül> És hol van a gyerekek apja? Azt mondom, hol van a gyerekek apja? 16 éve. Tesek? Nem értem. Azt kérdezem, imár a Meghalt 16 meghalt. éve. És aztán. Meghalt. Értettem, nem, most, most már értettem. Ön egy hány éves nő? És nagyon. El, Elnézést, beszélgethetnénk úgy, hogy ön válaszol a kérdéseimre, mert ahhoz valószínűleg vagy a telefon... 66. 66. Ami azt jelenti, hogy 50 éves korában halt meg a férje. Igen, 50 éves korában halt meg a férje. Te történt? Szerintem a tévében, mert annyira lenyűgöz, hogy látom is, hogy... Érted, érte, de most feledkezzünk a meg történt. róla, mert higgy el, hogy amikor igen, mi beszélgetünk, történt, az az embereket érdekli. Hang, mert... Azt igen. kérdezem, hogy miben halt meg a férje 16 éve. Tánnyi kardimiópátia, egy szívizom betegsége volt. Magyarul, hogy a szónak abban azért... Értem, csak azt kérdezném, ha megengedi, Igen. hogy ezek szerint őt akkor, amikor meghalt, előtte egy betegembernek mondták. Na hát ez nagyon érdekes, mert most nem akarok hasonlítani, de hogy nem, nem tudták róla sokan, hogy beteg. Én ezt de értem, úgy, de ez ő tudta. Ő tudta, igen. Ő Ön is tette. tudta. Igen, én is tudtam, aki akarta, tudta, igen. Csak Azt hogy kérdezem, hogy önök, ilyen, önök a annak a tudatában éltek, hogy a férje bármikor meghalhat? Hát majdnem, hogy nem is bármikor, ha nem tudtuk, mi orvosok vagyunk mindképpen, hogy ennek mennyi a időtartalma, hogy a jó 42 éves korában tudtam, hogy 56 éves volt, amikor meghalt, és ez egy olyan betegség, aminek a jó indulatú változata 15-16 év. Maximum. Milyen volt ebben a tudatban együtt lenni? Hát, nehéz volt a gyerekek akkor még. Nagyon nehéz volt. Nagyon, és ennek egyetlen terápiája van a szívátültetés és az nálunk még akkoriban nagyon gyerekcipőben járt. Úgyhogy, 16 éve ezelőtt, Hát 16 éve ezelőtt már igen. volt, volt ültetés, hogy hány, Hányat ültettek át, azt meg nem mondanám fejből. Hát, de mi tudtuk, mi követtük azért ezeket a tölteteket. Rajta volt egy listán a férje? Rajta volt egy listán a férje? Hát igen, 2001-ben rajta volt, aztán 2004-ben halt majd. Az evidens volt, hogy az élet hozta úgy, hogy nem lett önnek új férje. Vagy lett új férje, mert ezek szerint ö, a szendvicsből adódóan úgy tűnik, mintha nem lenne. <gül> nem lett új Nem akartam, igen, nem lett új nem. És milyen egyedül, nem vagy nem nincs éven... egyedül? Semmi közöm nem nincs nem hozzá, csak egyedül, kérdezem. Nem. <gül> nem vagyok egyedül, de nem lett új férje. És annak az embernek, aki nem lett a félje, neki nem csinálhat szendvicset? De néha csinálhatok. Néha csinálhatok, nem élünk együtt, hogy nem csinálhatok. És csak egy unokám van, akinek, akinek ne, szintén nem nagyon csinálhatok szendvicset. Tehát, ugye a mai szendvics az önt elvitte a múltjába? Igen, igen, pontosan. És milyen szendvicset csinált? Hát én mindenféle szóval <gül> nagyon gazdag szendvicseket egyszer valaki feljött, és akkor meglátja, és azt hiszem, hogy ilyen régen voltak utas ellátott szendvicek, hogy, hogy ez olyan, hogy nem én készítettem, hanem valahol vettem, csak kérdeztem, hogy meg készítettem. Merre hát, találtam én Önt a világban? Én most, hát Csillaghegyem. A Csillaghegy is, tudod, az kinyitott? Ki képzelje ez a nagy boldogságot Minden nap járok úgy Három hete nyitott a egy strand, és most már a Benti medencék is, először csak a Kinti medencéket lehetett használni, most már a Benti medencék is. Valamikor nagyon gyakran jártam az arra. Ez nagyon szép strand. Igen. igen, az egy... De a még nem működik. A Kinti még nem működik, vagy működik. De most már igen, hétvégétől szombattól a sauna is, meg ilyen lett. mondjuk én az nem szoktam járni, csak úgy, de A kinti rész az jöjjön össze tényleg, mert a kinti rész az olyan, mint régen gyönyörű. Azt arulja a... nekem, hogy milyen orvos volt? Vagy milyen orvos van? Gyerek, gyerek orvos. És mikor hagyta abba a praxist? Nem hagytam abba, én dolgozok, beszéltünk többször is. <gül> én dolgozok ilyen házi orvosként, és a járvány alatt is dolgoztam. Köszönöm, hogy hívott. Látja, azt kellett volna kérdeznem, hogy hol dolgozik, nem pedig az életkorából azudóan úgy feltenni a kérdést. Rosszul kérdeztem. Nem baj. Ebben együtt sajnálom, hogy így kérdeztem. Köszönöm, hogy hívott. 061-877-0877 Bármilyen ügyben. Nem bármilyen ügyben. Csak úgy. Nincs ügy. Olyan hétköznapi hangulat van, amit nem mindig szerettek, de nincs mindig olyan, amit nekem szeretnék kéne. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és jó étvágyat egyúttal. Én is azon gondolkodom, hogy ma ki kéne menni a szandra, mert végre itt Csepeán is megnyitott a szand egy kicsit azt ad vissza, hogy most még elég felős az idő, de igen. azt mondják, hogy ma extra uv ezt, fel. mind a kettő így van. Egyrészt nem sütj a legonap, itt sem. Másrészt, másrészt tényleg ezt az extra uv mondták. De azért... Az, igen? Igen. Figyelek. Nem nem, gyere, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ne udvariaskodjunk. Igen. Az, azért örülök neki, mert nem hiszi el, én valamikor rengeteget olvastam, leginkább utazás közben elég sokat kellett utaznom a munkahelyre, és nagyon jól tudtam, mert három kilós köteteket cipeltem magammal útközben olvasáshoz, és a strandon is nagyon jól tudok olvasni, és kezdje el, hogy ithol meg egyszerűen nem tudok olvasni. Mert valami mindig elvonja a figyelmemet. Molelek vagyunk, én alapvetően nyáron tudok olvasni napsütésben az erkélyen. Igen. Igen. Igen, igen, és, és annyira, tehát végre azért örülök, hogy kimáltek a Szorlandom, mert március 13-án jártam utoljára ott mert ugye nálunk egész téren nyitva volt a strand, és mi nyugdíjas minden nap három órát ingyenesen mehettünk, és vittem magammal a könyvet, és beültem, úztam is, és akkor beültem utána a gyógyi és ott nagyon jól tudok olvasni, és most végre tehát csak ezt tart vissza egy kicsit hogy, hogy azért három hónapja nem látta nap a bőrömet hogy azért ma akkor azért hát akkor kenje be is várjon vele egy kicsit amikor egy kicsit melegebb van mert most tényleg nincs annyira még a leg, még rá desem nem is jut a nap jó reggelt jó kívánok fia hát igen mondjuk így igen. én a nyugdíjasok annyit beszélnek arról, hogy milyen kevés a nyugdíjuk. Az enyém nem kevés, és egy vagyok nyugdíjas, és egyszerűen nem bírom ki, hogy nincs dolgom. Mármint, hogy a házi munkát elvégzem maga. Hivatalos dolgok. Le kéne dolgát. halkítani a tévét, rádiót, maga ja, Én nem haragszom, csak ha <gül> És hogy erről soha nem beszélnek, hogy, hogy Nyilván, ne legyen nyugdíjból élni, mint amennyiből élnek. edek. Megmondom, az hogy minden beszélnek róla, mert az egyik az praktikus, a másik pedig intim. És intim dolgokról az emberek nem szívesen beszélnek, vagy ritkán őszinték. Aztán ugye el nekem. csak ő még dolgozik, és az nekem túl hosszú a 24 óra, pedig higgye, el. vannak a tévézet, azt Ha, azt unatkozik-e? Ö... Igen. Amikor csinálok amit én akkor is unatkozom. Tehát nekem a házimunk az értem, a azt gond... Én ezt megértem, nekem a pszicháterem azt mesélte néhány évvel ezelőtt, nem olyan nagyon régen, hogy ja. unatkozni az nem szégyen. Tehát, hogy unatkozni az egy aktív állapot, és azt meg lehet tanulni, és azt nagyon aktívan lehet művelni. De én már nagyon megtanultam. De ön úgy unatkozik, hogy közben utálja. Ő pedig arról beszélt, utálom. és Igen. én pedig azt tapasztaltam, hogy nagyon sokat fejlődtem unatkozásban a szónak abban az értelmében, hogy már nem utálom annyira, nem mondom, hogy élvezem, de ha belegondol abba, hogy egy csomó olyan dolgot csinál, amit valószínűleg mechanikusan csinál, csak azért, hogy történjen valami. Hát ahhoz nem ki... muszáj ő dolgokat tesszük, hogy ne meg a koszt, meg ilyesmi miatt. Jó, de alapvetően azért csinálja, hogy történjen valami. Nem, azért nem szeretem a koszt. Én ezt értem, de a koszt én azért ilyen... Én, én, én ezt értem, de, ilyen, de amikor, amikor dolgozott, nem takarított ennyit. Feltételezem. Hát én amikor dolgoztam, én reggel elmentem 60-20-ába, rugalmas munkaidőben dolgoztam egy uh, iparjogvédelmi cégnél, bementem 9-re, ott voltam 7 hazajöttem, és már alig az és értem, értem, tehát nem takarít. Értem, értem, tehát, egy tehát nem takarítok. Mondom, nem takarít. Ne értem, én rám emlékeztet, mert hiába szólok önhöz, egyáltalán nem figyel rám, de tök jó, hogy beszélgettünk. Na jó leset. Köszönöm szépen! és a a az idő, de Ha magamból indulok ki, akkor azt tudom mondani, hogy ezek a történetek, ha egyébként elém kerültek, mert mondjuk autóban ültem, nem állítanám, hogy egy tízes skálán tízesre lekötöttek. De nem egyszer fordult elő, hogy hirtelen magamra vonatkoztattam, és tudtam belőle valami hasznosat gyártani, ezt csak és kizárólag azoknak mondom, akik elégedetlenek a mai felhozatallal. Ma 2020. június 23-a van, ked és három percen múlott 3 -8. Hajj, hogy hajj, hajj, hajj, hajj, vihar. hajj, lehet a szívben is szivata. Tudom szeretet nélkül minden ház minden város van, minden zseni ügyetlen, fél és gyüszi csak a kalapban. Tudom, mert tapasztaltam, hogy engem nem kizáró nyugdíjasok hallgatnak, hogy ma miért kizáró nyugdíjasok kerültek elő. Annak valószínűleg megvan az oka, de meg nem mondom, hogy micsoda. A vereink a vér, Rezeg az emberben minden nap, és csak azt tévedel, aki éthet. de ha csak dűnyögsz, mardosod magad, és nyádasod a sebe ide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon ki meg. Hájjajjál, hogy neveled felkapott a vihar. Hájjáj, pály, lehet a szépen is zivata. Tudom szeretet nélkül minden házödes, minden város minden zseni ügyetlen. A félős csúszi csak a kalapban. Ájjjájá, ájjjájjá, Egy levelet felkapott a viha. Ájjjájjá, ájjjjájjáj, Lehet a szépbeli zivatal. Tudom, szeretett nélkül minden házöre, Minden városkalapra van, Minden zseni ügyeneket, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr! Hát nagyon unalmaz ez a funhab, de ágvesfélet kácsaság, meg ez a lánszik körüli tüntetés már nagyon unalmaz! Hát akkor ne nézze! Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok! Én is. Azt mondjam, mit szeretne? <Szor> Ö... Arra gondoltam, hogy az előbb említette a levendula virágzást, ami tulajdonképpen a mai szezon, és én az este küldtem önnek egy e-mailt, és abban küldtem önnek két képet szép levendulásomról, szeretettel küldtem. Köszönöm szépen, megkaptam. és a hallgatóim, nézőim ismét elmentek dolgozni, másrészt elmentek nyaralni. És amikor nyaral az ember, akkor 7 óra 53 perckor nem néz tévét, nem hallgat rá, ki ott. Névileg anélkül, hogy bíráló megjegyzés lennék, maradék elben működünk. A maival együtt még 9 műsor. 1-877-0877 Csak eszembe jutott, hogy annak idején a Kakuk György mondta, hogy neki a P-mobil szerette vagy kedvence volt. Szóba jött és akkor mondta, és most a P-mobilról jutott eszembe. Érdekes, erre nem emlékszem, de könnyen lehetséges, hogy így de, Hogy miért jut az ember eszébe olyan teljesen a, lényegtelen az, dolgok, ne, egy, Egyáltalán nem lényegtelen, ezt hívják aszociációnak, és egyáltalán nem nevezném lényegtelennek. nem tudom, mi maradt meg ez bennem, de valahogy. Mindennek megvan az ez. oka, e, valami, az, az egy termékeny pillanat volt, és valamiért megmaradt, de ennél okosabbat nem tudok mondani, mert nyilván valahogy ez a volt ez, nagyon, nem is tudom jó pár éve volt ez. Nekem Kakú mindig az jut az eszembe, hogy addig voltunk jobban, amíg haza nem jött. Amikor haza jött, akkor véget <síl> ért a kapcsolatunk. Fura volt. Jó reggelt! Jó reggelt Vágnál, kamaszkorom kedvenc zenekar és ez egyik kedvenc számom. Nem olyan szólt még nálad. P-Mobil? mobil, P -mobil okay. ez így van, ez a dalok a mennyből. Válogatás? Ez egy válogatás, Aj ajánlok neked, várjál mást, mivel itt még várj Nem tudom, sose, ilyenkor mindig azt tapasztaltam, hogy olyan helyre raktam a CD-tokot. Csak azt hittem, hogy van valami apropója. Nem, mert összevállogattam, ugye reggel <coughs> reggel megálltam, viszont megint korán keltem, úgyhogy ennek meg lesz majd a bőtje, és um, megvan, és válogatni válogatni alapvetően magyarokat. Van P-mobil, LGT, P-box, illés, Európa kiadó, Metro, Bikini, Sirius, Hobobluss, Band, tátrai Tátrai, Kex, illés, Sirius, Taurus, p mobil akkor még egy P-mobil? Hát, a taurus a taurus kérlek. Szépen zöld csillag. Hát ez jó, hát szerintem. Köszönöm. Jó, rendben van. Akkor jöjjön. 877 0877, 3 perce, nyolc úr előtt. Én is a az égből, az emberek, féletek a féktől. Hatalma től, és hóra volt a tűzet, az embereknek káptázott a szemek. Vele megyet, csinál a keszekérés. Vele megyet, csinál a keszekérés. Le fog még egyszer játszani, arra szeretném önöket megkérni, ez a Mire jó a tévé? Megmondják nekem, hogy a baránt, ugye ez egy barán, azt melyik végén kell megbontani, és miért? Ez az egyik vége, ez a másik vége. Nem állítanám, hogy a leglényegesebb, de arra emlékszem, hogy gyerekkoromban, már akkor, amikor banánhoz jutottam, mindig rám szóltak, hogy a másik végét kell megbontani, és most az a fixa ide, hogy mindig a másikra mondták, hogy másik, de szerintem nem, de ha megkérdezik tőlem, hogy melyiket kell megbontani, akkor én úgy emlékszem, hogy ezt bontottam meg, mert ez könnyebb volt, viszont azt mondták, hogy innen kell. Tibor, aztán visszamegyünk, tehát azért állítottam meg, hogy senki. Ezt a Velvet Underground uh, szimbólumot valaki megfejteni, hogy melyik oldalról kell meghámozni, és miért? 061-877-0877. Ne adjanak szaharban. Melyik végén? Ez itt a kérdés. Ó, hát ennyit nem fogok várni. Ja, akkor téma törölve. Csak eszembe ütött. And this is my future. Jó reggelt! Jó, regged. Jó regged, egészségedre! E és szerint én is azon nyitom, és egyébként meg a másik oldalon kéne arra Mert? tanítottak. Engem is, de miért? Nem tudom, nem <gül> tudom, és nem szeretem azt a kis sekete valamit, ami az a végén van. Igen, azt én is szeretem, de hogy miért kell így megbontani, ezt valaki tudja? Mindig rám szóltak. Nekem a banáról ez jut az eszendől. Jó Mondom, jó reggelt! Jó napot kívánok, úr József vagyok! A tojást melyik oldalázok kell megkezdeni? Arra nem tanítottak ki. Halvány Csak is. arra tudok jó. válaszolni, ami a szülői házban velem történt. Értem. Akkor hát biztos valami jó élménye lehetett. Csuklom. Nem értem, tehát ennek így a formában nincs értelme. Jó reggelt! Halló? Én is azt mondom, halló! Jó reggelt kívánok! Igen, jó reggelt! Az, az előbb Taurus játszott a, a, a, a, a, a rewiger az eredeti Taurus szarad is volt, ez nem az volt. Hogy ez milyen Taurus volt? Mag nem mondom magának, megnézem. Hát a Taurus az nrf Taurus Baradis játszott, ez nem az volt. Értem, hogy ezt már egyszer elmondta, én ezt tudomásul... Ez a, a, ez a Taurus Revival Band. Egy másodperc türelmét kérem, mert szokásom a szívben megint nem találom a CD-t, ez nekem egy ilyen örök dolgom, hogy olyan helyre rakom, az az érzésem, hogy tévedni fog. Ö, ön azt mondta, hogy a Taurus játszott, tehát a Taurus nem játszhatott, már. Megszünt, elnézést, elég. ez egy 1972-es felvétel, és a Taurus volt. Egyje van. Á, sőt, igen, elnézést. Hát, van ez így. <gül> Várj egy pillanat, ha már, hogy mit írnak róla, jó? Ezzel ugyanis kizárólag olyan számok vannak, amelyen már elhuny zenészek játszanak. Elmondom önnek, igen. igen. A háttér volt egy kicsit, jemrös, hogy hihokkál volt meg ilyen. Nem, nem. Ez az eredeti volt. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Nagyon egyszerű a dolog. A szára felőli végén kell elkezdeni felbontani, és a héjával azt a kis fekete pecköt, amikor fogjuk, akkor le tudjuk csípni vele. Köszönöm. Köszönöm. Hát nem tudok mit szólni hozzá. Annak idején, amikor ezt megkérdezhette volna tőlem, hogy mit szólok hozzá, akkor nem találkoztunk. akkor tudtam volna valamit hozzászólni, most semmit. Most eszem a banánt és valami egész másra gondolok. Ha már itt tartunk, akkor valaki megmondja, hogy az unom a banánt kifejezés az honnan a frázkúnyhóból van különös tekintettel arra, hogy egy olyan korszakból származik, amikor nem mondhatnák a banánt, nem is volt. Jó reggelt! Jó reggelt! A majmok a száraz vé... vég... végén szokták fölbontani meg végképp. Nem tudom, amikor majmokkal találkoztam Afrikában, akkor lehet, hogy meghámoztak euh, banánt, de nem emlékszem rá. A szüleim pedig nem beszéltek annak idején majmokról. Ez is P-box, nem P-mobil, bocsánat. Az én zeném, de ha a másoknak tetszik, hát hajrá! Jó A napjaink szállóidő című könyvben néztem utána, hogy a huszas évekből származó őrvünk-kól zeneszerzők muzikája írt magyar szövegeket Cerkovic fordította, és abban van ez az unomabban kifejezés. Milyen érdekes dolog nem? Tehát, hogy nekem erről halvány lila gőzöm nem volt. Nekem se volt, csak előkaptam ezt a könyvet. És ha azt kérdezik banántot, az embertől, hogy miért mondja az, hogy unja a banánt, egyáltalán nem tud rá válaszolni. Ez van a értem, hogy, értem, csak hogy mennyi mindent, használunk szófordulatként, igen. amiről halvány lila gőzünk nincs, hogy honnan ered, miközben önök, én, mi nem unjuk a banánt, és mégis azt mondjuk, hogy unjuk a banánt, vagy unom a banánt. Egyébként így magyarázza, hogy a szövegkezetből kiugrott szállóige a banánkomplexustól teljesen függetlenedve, általában a csömört, a visszajgást, a visszautasítást fejezi ki. Hát, nagyon, nagyon szépen köszönöm. Ebben a formában, ha tudtam volna, sohasem mondtam volna, hogy unom a banánt, ez olyan hivatalos, hogy eszembe nem jutna ezek után ilyesmit mondani. Nagy szerencsé, hogy ebben nem voltam annak idején tisztában. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha már beleavatott ebbe a magánügyi dolgába, hogy a pszichológusomat megkérdeztem, ezt sokszor hallottam már uh -huh. műsorába, és azt szeretném megkérdezni, hát ha válaszol rá, Biztos, úgy hogy is jó, fog. Nem, akkor úgy is jó, azt szeretném megkérdezni, hogy miért jár 40 éve pszichológusthoz? Hát erre úgy válaszolni, hogy annak idején miért mentem el. Annak idején azért mentem el, mert kamaszkoromban, késő kamaszkoromban olyan gondjaim voltak a világgal, amelyeket én magam nem tudtam megoldani, a szüleimmel nem tudtam megosztani, a barátaimmal nem tudtam megosztani, és úgy éreztem, hogy meghaladják azt a képességemet, amivel egyébként bírok, is olyan mértékben kötöttek le, hogy teljesen elvontak a világtól, E, és azt gondoltam, e, hogy ezen egy pszichológus segíthet. Láttam a családi kört, láttam benne Ronsburg jelnőt, és úgy döntöttem, hogy elmegyek hozzá, és megkérdezem tőle, hogy mit szól ahhoz, amit én majdan előadok neki. És ő szólt hozzá, és összehozott egy pszichológussal. Aztán később egy ilyen hivatalos, vagy hivatásos beszélgető partneré vált, nagyon hosszú ideig nagyon sok mindenről tudtam beszélgetni, pszichológusokkal, később pszicháterekkel, meg annyi gondom volt, amelyet valamilyen módon nem tudtam megoldani, és máshoz fordultam vele. Amikor mostanában elmegyek, az nagyjából olyan, mint amikor egy autót elviszik a szervizre. Ez már nem egy rendszeres dolog, azért történik többször, mert az, még az autót egy nap alatt lehet szervizelni, az ember saját magát három-négy hét alatt szervizeli, és aztán megint eltelik egy fél év, háromnyed év, és aztán ismét elmegy szervizelni. Olyan érdekes számomra, hogy pont maga az az ember, aki, akiről egyáltalán nem tudnám feltételezni, hogy egy pszichológushoz vagy pszichiátrált. Igen, de ez nem elmegy, látszik rajtunk. Én az. azt gondolnám, hogy, hogy azoknak kéne magához menni. Nem tudom, igen. Hát az hát egy, az amit egy... ön mond, az azért van, mert hogy egyébként az a múlt, amit én pszichiáterek igen. és pszichológusok ágyjain töltöttem, az meglátszik rajtam, és látszik az emberekkel való törődésemben, még akkor is, hogyha ők adott esetben ez nem törődésként élik meg. Így aztán az ön meglátás az teljesen reális, vagy reálisnak mondható. Ezzel együtt így történt, és... Soha se lettem volna olyan, mint amilyen lettem, ha annak idején ez nem következik Igen, be. akkor ezért ilyen szimpatikus a személyisége. Ez nem, ez... ez a különleges modora, meg a... Egyébként... E, e, e, ebben ne legyünk biztosak, tehát azért az egy nagyon fontos dolog, hogy egy pszichológus, egy pszichiáter nagyon sok mindent alakít egy emberen, de átalakítani nem tudja, tehát hogyha ön szimpatikusnak lát, vagy más antipatikusnak, akkor abban nem a pszichiáterekkel eltöltött ami játszik szerepet. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Olyan családom volt, amely nem volt egy rossz család, mégis az ered belőle, hogy elmentem a Rasburghoz. Nem hallom, banám van a fülemben. Igen. Na, én utána néztem az a Barántnak, a Többen a oldalon egy friss nyelv nevű hölgy bejegyzése van, ami annyit sikerült, ki, így írja, annyit sikerült kiderítenem, hogy az 50-es években, amikor a banánt vásárolni abszolút lehetetlen volt, a magyarok széles körül ismerték és használtak ezt a szólást. Nyilván nem véletlenül a beszólás puszta erejét több értelmiség biztat az unom a ugyanis éppenséggel nem a banánpunták, Köszönöm szépen ennyi. Köszönöm! Kiszúrtalak egyből, csak hátér a tömeg, bárhova mész, mindenki föld, ruhád alá, lábad a kezed, az ajkad, ritmusra élj, akár egy az itt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiala úr! Köszönöm szépen az őszintességét, amit a pszichológusáról, illetve szélált erről mondott, nagyon sok embernek bátorságot adott azzal, mert én úgy tapasztalam, hogy, hogy nagyon sokan egy nem tartják, ezzel nem ismerik be, illetve nem ismernek elmenni segítségért, és ez, és ez szerintem mindenkinek nagyon sokat jelentett. A másik az, hogy a banánt pedig álmozott úgy, ahogy megszoktuk. Nem, nem, nem. Egy végre, hallom a hangod, a lábad az enyémhez közelebb lakott 38, nekem 45, az agyadba nézbe be, Bennülök. Hello, Táncolni nem fogok csak neked, gyere, szkippeljük együtt a keddeket Na no, úgy, Dávid a nevem, igen, már érzed, hogy vörös kell neked Elnézést, a szkippeljük együtt a keddeket, az mit jelent? Ez lesz a második, először van az unoma a És a szkippeljük együtt a keddeket, az mi? Kedveltélek Skippeljük együtt a kedveket Tibor? 2020 június 23-a, kedven és három percen mulat, negyed Erre még meghív a góztán, dönt el Beled menjek-e el, vagy a köttel? Erre kell még elég, ahogyan nézel Bújj el benne, mint egy medve Újra kezdeni éveket tudom, tudom, hogy nem lehet úgy szeretném Úgy szeretném Ha lemosatnám a hosszú porát Csak értelmetlen Elnézek. Jó reggel. Jó reggelt. Utána ne gyorsan itt a kipelni és ez és ez azt jelenti, hogy hogy a matekórát kipelem akkor ellógom a matekórát, tehát hogy a keddeket kipelik akkor nem az lehet hogy elugni a keddeket vagy vagy valami eset. köszönöm. Csúrog az alszomon, töröldem minden bánatom Úgy szeretném, úgy, úgy szeretném, szeretném. A Ha a, a hosszú porát, Sok értelmetlen lábodásra lát vissza, vissza se nézek, meg. vissza se nézek Tovább. Egy baráti hang, lelkesít Egy vidánappal, mely felvidít. úgy Ú, úgy Ú, az Egy harc, mely szívemben mindig ér Utam végéig elkísér Ú, szeretném Jó reggat! Jó reggelt azt szeretném megkérdezni, hogy hogy értsük azt, hogy 9 hónap keresztül lesz még ez a műsor? Hát, hogy aztán nyári szünetre megy? Jó, ja, értem, azt hittem megszűnik. Hát átmenetileg megszűnik. Sem Úgy Úgy szeretném Hajgott szíletben Mindig él Utam a a kipeléshez még egy kis adalék lehet az, hogy van olyan is, hogy offolom a keddet uh -huh. ez pedig azt jelenti, hogy, hogy kihagyjuk a keddet Tehát kicsit hasonló a lógáshoz de egy puhított verzió De offolni is lehet együtt? Igen, hogy ne? És mi a különbség az offolt együtt kedd és az kippelt együtt kedd között? Picit puhább az egyik az ellógás, direktben a másik az, hogy bocs kihagyom, ne haragudj offolom a keddet Imádom Nem leszek ott. köszönöm Hölgyünk a mólón és néztük, hogy járja a táncát A vízem a fény Jelöztük, mennyire jó ez a sablon a sejze Hamburgert tettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél négy Mert utazunk már Itt hagyjuk zanárdékbán, sőt, és újra csak elmúlt A Balatonin járunk a Balatonin jár a ja, ezzel a számbal, hogy belenyúlt Emlék visszajárt Hászor már De A bár. bár A nyár! Jó reggelt! Jó reggelt, köszönjük a jó kis retrozenékét! Ez sok minden, de nem retrozenek! Beküdtünk a parton és néztem Mennyire volt ez a kékszem itt, és levettem a pólót, szerelmes filmét tettük a mólót. Mint egy gyerek, aki maradnak, kapaszkodtam minden szabadba, minden egyes kis pillanatba kitárt kézzel előszaladva. Művölt öszerep. elég volt! Gyüreget! Szabad ég! Jó reggel, szerkesztő úr! Üdvözlöm. A műső egészen nekem azért szimpatikus. Könyörgöm, ne foglalkozzunk a műsorral, foglalkozunk magunkkal. Majd rendszeresítek egy vendégkönyvet, amivel lehet írni, dörö.fialajanos.kukatgmail.com. De újra vár a Balatoni nyár. Ide a fötgyes labdát. A Ez retro. A balatai már. Gondolják el, hogy szembeér a borna, és azt mondom neki, hogy szia, retro. A Vigyárt! Ügy! Jó reggert! Jó reggert! Figyelek! Ö, alvázzal valószat szóval És mi a kérdés? Vagy mi a válasz? Nem, van egy üveg viszki. Van egy üveg viszki a fritzinger De azt meg nem mondom magának, hogy ez miért van ott. Én ugyanis nem iszom viszkit, mert ahogy az anyukám annak idején mondta, ő ezt mondta: Ivott viszkit, nem nagyon, azt inkább apám ivott, és azt közölte anyám, hogy ennek poloskaírtó ize van, amit nem egészen értettem, mert ugye anyámról sok mindent el lehetett mondani, de hogy poloskaírtót ivott volna, azt nem, de ezzel együtt azt állította, hogy poloskaírtó ize van, ami nyilvánvalóan azt jelentette, hogy a írtónak volt valami spré vagy valami, és annak a szagára emlékeztethette az ize. De komaszkoromra emlékszem, hogy apám volt, és voltak repipiák otthon. Konyakot, viszkit kizárólag akkor ittam, ha nagyon gyorsan le akartam részegedni, de általában túllőttem a célon. <gül> ja, megoldotta a problémát. Hát, hogy megoldotta a problémát, az túlzás, mert általában ilyenkor rendezvúra mentem volna, és a rendezvúk ilyenkor elmaradtak, mert alkalmatlanná váltam a rendezvúra. De egy történetem van: elloptam otthonról egy üveg viszkit, vagy egy üveg konyakot, már nem emlékszem, a negyediken laktunk és levittem a lépcsőfordulóig eh, abban a reményben, hogy a szülei nem fogják észrevenni eh, és amikor elmentem otthonról akkor nem volt ott, és kiderült, hogy a szomszéd a velünk szemben lévő szomszéd eh, aki egyébként a a Lajcsinak volt a nagybátyja emlékezetem szerint, hogyha nem a nagybátyja volt, akkor valami olyan, mint a nagybátyja beleért, hogy kérdezzen, hogy mi az, ami nagyjából olyan, mint a nagybátyja. Maradjuk, hogy a nagybátyja volt, ők megtalálták, és megörültek neki, de nem nyitották még ki, és mondtam, hogy ez az elvileg az enyém lenne, de ha megtennék azt a végtelen szívességet, hogy erről nem számolnának be a szüleimnek, azt nagyon szépen megköszönném, és voltak olyan szívesek, és akkor azt elvittem, de azért a konyakra jobban emlékszem, ez azt hiszem, hogy egy volt, tehát azért messze előttem a buliban, de hát ez volt otthon. De már láncítkonyok nincs, az már nem megoldás. Hát igen, de annak idején volt, hát én egy ilyen öreg faszi vagyok, hát volt láncítkonyák. Én, én is. <gül> volt Hubertus is, de attól még hamarabb kapott az ember hányingert. Megpróbáljuk akkor a riszkit. Köszönöm. Jó, rendben van. Köszönöm. Nem biztos ebből kiveszem a részem, de... amikor eljöttél. Olyan estét reméltem a konyaktól, mint amit itt, itt énekel a Szörényi, de az egy nem jött el. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelek! A következő helyzet, hogy <kül> szeretném megkérdezni, hogy tegnap egészületlenül látta -e a Rónai Egonnak a műsorát. Na Na, a következő történt. A Tüttő Kata meg Molnár voltnak hívják talán a MSZP-t titkárát Budapestit. Lehet, igen. Na most a következő volt a helyzet. Beszéltek ott Láncidról, beszéltek erről a konzultációról, de volt egy nagyon érdekes szituáció. Hogy a végén, a legvégén hát, hogy Molnár Zsolt említette, hogy ők kupakokat gyűjtenek, uh -huh. és akkor mit, mit tudom én, miben lehet beldobálni. És a legvégén aggal köszönt el az egontól, hogy kupakoljunk együtt Budapestér. Hát most ez, ez ön szerint ez... ez hát szegény MSZP-t a Molnár Zsolt is húzza, hát ez van. Én, én egy negyed óráig nevettem rajta. Jó, mondjuk nincsen ebben olyan túlzottan nagy probléma, nem volt vele olyan túlzottan nagy problémám, csak olyan érdekesen jött ki, hogy kupakoljunk együtt Budapesten, és mellette meg a tüttők oda. Hát mondom, csak nehogy ők kupakolják együtt ott. Igen, itt most átlépett egy határt. Szobámba, amikor feljöttél. Istenem, boldog voltam, eljöttél. amikor eljöttél, Ígértél, és mégis elhagytál. De a magágy szigetén. Hittem azt is, amikor hazudtál És mégis elhagytál Te a magány szigetén Gondolj néha rám Hol a tenger, tiszta-tiszta szerelem I should have eased my focus. hora. Teletel 8 meg elnézést, visszarakom, Gyímánt és arany, de akkor egy kicsit később jön elnézést, időnként előforduljunk. Most hogy egy zalatnai, ha minden igaz. Ennyi ideig tart, míg lovad. Őszre megtanulom itt a számítógépet, és akkor lesz olyan is. Meg hát nincs olyan készséges hangmérnököm, aki ilyenkor beugrana. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forógyár. Köszönöm szépen, mégis van. Gondolok, én mégis Tébedem. Elnézést! Még jár a az eszen című dalt. Köszönöm. Tévedtem elnézést. Jó reggelt. Jó reggelt. A már kíványság műsor... Ö, nem, a... nem, az fel sem erült. Egy fecske nem csinál kíványság műsort. Jöhet. A szombati nézettségi adatokra kereten volt kíváncsi. 37. lett. Köszönöm. Szívesen. Ha bánt, ha tudod, hogy vagy Az ATV-ben többen nézték a heti naplót, a bocskort, egy híradót. És egy egyenes beszéd. Az ötödik legnézettebb műsora volt az ATV-nek a múlt héten a civilapáján. De lehet, hogy a hatodik vagy lehetséges, hogy nem egyenes beszéd volt, hanem az Aradi Varga volt. Az Aradi Varga a bocskora, a heti napló biztos előtte volt. Jó jó reggelt! Nekem a nyári szünet alatt a legjobban azok a beszélgetések fognak hiányozni, amelyeket péntekenként folytatott ö, fél 8 és nyolc óra között. Meg fogom mondani a beszélgetőpartneremnek. Már is az ez a Egyáltalán bármi hiányozni fog már, az egy nagyon nagy dolog. Mokat de a siker árát szokarja Arra vár, hogy majd arra jár, A portón a dekár, mert a gyémát is arra. Kívánok, én azután szeretnék kérdezni, hogy ezeket a nézettségeket hogyan mérik. Nem értem, mit, mit kérdez? Hogy a műsor nézettségeit ez hogy mérik? Vannak berendezések, amelyeket aztán utólag leolvasnak, és ebből megállapítják. Ez a Nielsen közönségkutató. Jó reggelt, Kovács Piroska. Nincs itt véletlenül, amit a Bétotnál a Kalipszó Nincs. rádióban maga Nincs. énekel. Nincs. Szalatnai van. Köszönet értek Kristófnak. <Szorítan> Öreged. Jó reggelt, kívánok. Ti a maga nem, nem. Magát, maga nem öregszik. De nem. Éve magát, maga nem öregszik. Dehogy de nem öregszem. Öregszem én. Elnézést, ez egy olyan pad, a hangmérnökben tévedtem, de ez tényleg egy olyan pad, hogy nem lehet felerősíteni, hogy befogom a számot. Az alatt, Nagyon, Nagyon szívesen Kátai Kristófnak köszönje. Elpáradtam én már, Nincsen tovább Ami Setemben cívót eddig nincs már. Öreged. Jó öreged. Hát ezek a dalok azért nagyon meg voltak írva, viszont ez a feldolgozás lemez szerintem az gyaláza. Melyik? Ja, a, a, az egy Balaton sound lemez. Tudom, tudom. Szerintem az utcsal hogy van. Nem tudom, nekem bejön. Jó, oké, de az eredetiek viszont nagyon rendben vannak. Ez szíriusz. Rá, a kaka santa ma tv Jó reggelt kívánok, Parkas Mária vagyok. Ez mind a saját CD-je? Mind. mind. Ez rettenetesek. És mindig mindegyik a helyére visszakerül, mert <gül> nálam biztos, hogy nem úgy lenne. Nem, igen, igen, visszakerül. Egyébként nehéz lenne, szó... ne lenne megtalálni őket. Én. Jó reggelt. Jó reggelt! Én ugyan tévén néző vagyok, de ö, azt szeretném kérdezni, hogy a nézettségi fok akkor is be ha ö, egy hosszú reklám után mondjuk én elkapcsolok, mert ö, találtam egy másik jobb. De ez nem, a, ez nem a mai műsornak, ez a Civil A Pályának volt a nézettség, amiről én beszéltem? Ö, Hát én is arra gondoltam, mert én is mostanában ön miatt kapcsolódtam be, a, a tv műsor miatt kapcsolódtam be, be. Nem a, tudom a, a metódust. Adottam. Nem tudom és a metód... és mostanában nézem a civil a pályán is, ha oda jutok. E és az ATV-t gyakrabban nézem, és ez ön miatt van. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Mm. idő, négy percen a 3-4-9. Valami ismeretlen. A netes csúszás, két perc. Ez egészen borzasztó. Ugyanakkor valamiért Kívánok. Azt szeretném megkérdezni, nagyon jó a zene, de kell -e ezek után önnek szerzői jogdíjat fizetni. A rádiónak A rádiónak előttem. Csak akkor nem magának kell nyilván. Az előtt az volt, hogy amit nem játszottak le teljesen, vagy hogy akkor ez nem volt. ez most nem tudom, hogy van isten. Én se tudom, hogy hogy van. Hát Istennek ezzel nem kell foglalkoznom. Éseik vannak. Jó reggel. Jó reggelt, reggelt kívánok! Alig hallom a TTG Érdeklődöm, már régen beszéltünk erről, hogy van valami halvány, remény vagy Igyekezett vagy? Esély arra, hogy már jobban lehet vagy legalább Budapesten is. Ma találkozom a vezérigazgatóval, de szerintem én jó. Vagy megmondom, ha van rá remény. Egyelőre, tehát szeptemberig én nem gondolnám, de könnyen lehetséges, hogy, le, lehetséges, hogy igen. Ha van bármilyen hír, azt megosztom önnel. Utálom az egész nem jön az új. Hát ennyi volt csak az egész, mondd, miben vettünk részt. A pákra kell ódja, a pákra kell ódja, ez maradt is kész. 061 0877 még néhány percig. Ő volt már! Megnézem, hogy a, az internetes hallgatosság felfelé vagy lefelé tart el. Még felfelé. Hú! Volt két csúcs, az a Pető Péterrel és a Tamás Gáspár folytatott beszélgetés volt. Az utolsó domino a sorba, utoljára koppa. Az utolsó pofon a bajba, Ki Charlie Fent? utoljára csatta. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg benned. Mindig az utolsó a legjobb. Mindig ez, ami megfog. 0877-0877 először. Utól jár a jobb. Györeget van, én nagy vagyok. Igen. Igen. Utól a Mindig az utolsó a legsebb mindig hát az elkezdtek elhagyni a hallgatok. Mindig az utolsó a legjobb. Mindig ez, amit eldob! kicsit ilyen vegyesbefült jellegű reggelünk volt mérsékelten szerettem, de ilyennek is kell lennie, és az, hogy mérsékelten szerettem azban benne van a saját magam kritikája is sőt, ha tetszik, csak a saját magam kritikája van benne 061 ted 0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még 4-1-8 előtt találkozunk. Holnap 3-1-8 és 8 között Tóth Csaba országgyűlési képviselő lesz a vendégem. egyébként kizárólag magunkra vagyunk hagyva. Reggelt. Jó reggelt! Jó sokkal jobban tetszett a műsor, mint mikor kormánypárti politikusokat hív be. Köszönöm szépen. Elnézést, mikor hívok be kormánypárti politikusokat? Ezek ilyen bekiabálások, amelyek önmagukban teljesen értelmezhetetlenek, de keretes szerkezetet biztosítanak, mert azokra a telefonálókra emlékeztetnek, akik a műsor legelején telefonáltak. Végül is az értelmetlenség kétszer is ülhet Csingbor szót, Belétve a szókép Döröpont fialajanos kukat gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt, sajnálom, hogy most elmed sokkal jobban elmegyett tudsz szólni, mint nélküle. <síns> Még egy perc. ez a mai műsor az én fogan egy nagyon pozitív semmilyen műsor volt. Ha egy borzasztó szó szeretnék mondani rá, akkor átlagos. Nekem az átlagos az negatív. De ez nem az önök kritikája. Vagy ha igen, akkor 51 ban inkább az enyém. sem tudom, mit kell nyomni. Nyomok én mindent.